Vi er på Velkommen till episode 3 av podcasten vår Magisk Apelsin Foran meg sitter Birgitte Stensrup Du stepper in for Shabana i dag. Ja, det gjør jeg Bra figur det Neida, det er Shabana Hvorfor tanker du ut Birgitte Med en gang svart lite en karaktär. Jag gillar inte så här lite men... jag har lite sans för såna radio eh, vet du. Vad heter hon Siv Stubbsven? Hon hadde... heter Siv skäggstubben egentligen <laughs> för hon bytte namn för hon blev mycket mobbad det. Åh ja. Nej, jag det hördes ut som en gammal damen. Ja, men vi skall men 50 är ju den nye 30:e nu. <laughs> ja, ja, men vad er 50 den nya 30:e? Ja, så det er sånn vi snakker om att 50-åringer går nå i trange jeans og setter på falske vipper og får tatt laserbehandling i, i, i trinene. Ikke bare det, de har hobbyer som 30-åringer. Det er liksom second marriage og... Ja, det er sånn, man lever ungdommen på nytt. Akkurat. Men altså, 50 er de nye 30 i, på, i Oslo? Ja, i, i Norge. I Norge, kanskje. I Japan, for eksempel, i byen... Eh, er jo hundre de nye 87. <laughs> 100-åringene, de tisser mindre på sig, De mister gebisse færre ganger når de lener seg frem Og for å De ser mye klarere og klarer å skifte underbokser Like ofte som en 87-åring Så de sier Det betyr 87-åring er den nye 100-åringen ja, men det er jo veldig bra for... 100-åringen er den 100 nye 87-åringen. Men bland de handicapene, ja. japanerne, som er väldigt gamle, det er også ganske interessant at folk med Downs har jo kort levealder her, men i Japan så er det mye lenger levealder. Men de er alltid mye eldre enn... Ja, de føler seg mye eldre, biologiske klokker deres er eldre. Så da sier de at blant de med Downs så sier de 87 er den nye 100-åringen hvis du har Downs. «Sandre kjønner ja, men altså Japan så lever folk stort sett uh, lenger. Folk har mindre brystkreft, de har, er, har penere damer, og de har kanskje også mer Ingen lårhalsbrudd. Ingen lårhalsbrudd. Ja, men de har ikke is og snø der. Nej, men uh, de har noe som heter sagadidriddume. <laughs> det är uh, all de fisken i lager, uh, så allt det der uh, slugg, ja. Och allt fiskevfall och det er slimete och de og Det äter de? Nej, men det ska ju ett lands det, det är inte sant? Ofta när det översvämningar och såd så kommer det upp av kommet och det det har mycket lägre fryspunkt än is mm. så man skriir mycket på sängen det mm. det. På på fiskeslugg. Mm. Okej. Okay. Avfall. Så, men men jeg, jeg tror at uh, i Japan spesielt, jeg tror hemmeligheten bak uh, den lange levealderen til japanerne, er er det fisk. Mm, folk har jo trodd i all år, rå fisk, sushi. <laughs> Nei. De spiser norsk oppdrettslaks, akkurat som vi gjør. De importerer masse fisk, det er jo ikke grunn til at du lever lenger, altså, det er jo helt næringsløs. Det er det, det er full, full av dritt og, og giftige stoffer og sånt. Men de spiser noe annet i tillegg. Japanere er jo helt rå på å spise sånne geiteballer og... og... Du tror at geiteballer er grund til... Langt liv Ja, de, de har masse remedier Men det er i hvert fall ikke laks Det kan vi liksom stryke vekk Fordi ja, det laks, vi... den norske laksen er som rosa plastilina liksom. mm. Den er sydd inn med hvite bomletråer Som skal se ut som sener Og den er farget med paprikapulver fra Tyskland Akkurat det samme som de bruker til å farge det gule Altså det, du vet det i det norske Solegg for eksempel de, Og de, ja, de kaller det solegg Men de høene her skal jeg ha deg Har aldri sett sola Skal jeg si det her, Shabbis Nei, dette er, vet du hva, dette er så riktig, og matilsynet bare ljuger løgne på løgner. Mm. Eh, Fordi men... matilsynet samarbeider med landbrugsdepartementet. Det er en vinn-vinn-situasjon hvis de fremmer norsk oppdragslaks. Men jeg, som ikke jobber for noen av dem, kan stå fram og si at, uten at det betyr noe at jeg står fram, men norsk laksen er egentlig dårlig pomfri som du får på et gatsjøkken, dyppet i akkurat nok ketchup for å gi den fulle person tilfredsstillende nok smak. Ja, men stopp nå litt. Det er, er det ikke litt landsmønne? Foræderi, og alt norsk statslaks på denne måten jo, men jeg var ikke førstemann <laughs> var ikke ikke sant? Første... det er akkurat som på Facebook når noen, sånn som Elisabeth Nordheim når noen når hundre andre har gått ut og slengt dritt om henne da kan resten av befolkningen følge etter det er ingen som tør å være førstemann her og i denne diskusjonen her, ikke jeg eller. det er mange før mig som har slengt dritt om norsk oppdrettslaks og nå er det min tur Ok, da, da har du liksom fritt geleide frem til å tråkke på det som faktisk er med på å bygge opp norsk, det norske lakse-eventyret. Altså, vi trenger noe å leve av når oljen tar slutt. Ja, og vet du hva det er? Krabber. Kongekrabber. Og alt som lever langs uh, kysten. Det er masse rare dyr som lever langs kysten. Det er kjøpølser. Slimål. Slimål høres ikke veldig godt ut i men uh, og det er kreft. Kreft? Ja, det er kreps på svensk, eller reker. Men, og tang. Ja. Tang blir jo spist over hele verden, men ikke i Norge. I Norge er tang tang. <laughs> eh, og laks. Altså, det finnes jo villaks. Det er ikke sånn at det bare finnes oppdrettslaks. Laksen er ikke dyrket frem eh, på laboratorier. Skal du ha en god laks og så gjør sånn som jeg gjør, reis til Alaska. Jeg er i Alaska to-tre ganger i året, och der fisker jeg deilig rødlaks- eller tigerlax. Japanerna vet åt hemligheten deras er mm. Det heter ett främmande ord självföljer. Eh mange av oss våra lyttere, våra 2-3 lyttrör, men <laughs> Shabana jag vet väldigt gott om där. Karela. Karela? Och vad heter det då? Det heter sura mm. Ikke det er Bitteragurk. Bitteragurk. Jeg men, altså, navn, Mm. det är sura gurk. Bittragurk. Bittragurk. Jag var ganska nära. Men alltså källen grönsak har många namn som den orttagen säger. Det kalles bitteragurk, det kalles balsampære, det kalles bittermelon, eller råttenskrått, som de kaller på Høylandet. Som det ser ut som. Ja, det, det, det ser veldig... ut som en råttenagurk, rett og slett. Og folk som Bill Gates, de har alle pengene i verden. Hva gjør de? De spiller golf og spiser girela. De to morsomste tingene du kan gjøre eller, Men bitteragurk og, og, og slimål Og, og, og, og tang Så altså, problemet med alle disse tingene Den, Er jo, man vet ikke hvordan man ska spise det Altså, vi trenger Kniv og gaffel, eller bruk spisepinner Sånn som jeg gjør, ta en hov, Men bytte ut i trådene med, med metall Og så rett inn I kokende vann Men vokser kerala over eller under jorda, jorden? Over Eller under, det vet jeg ikke Okay. Og en annen ting som er full proteiner Insekter Insekter kommer Insekter har kommet for å, komme, for å bli ja, det, det vet. De spiser over hele verden I Norge er det fortsatt eh, ikke sosialt akseptert At jeg sitter på Bølgen og Moi och spiser en bille eh, Som stikker hodet frem Mellom eh, treplatene Nei, Det virker virkelig primitivt altså det, det nærmeste jeg har kommet Er ha smakt på frosk Mm. Og det, det som smaker som folk sier, det smakte som skylling Alt smaker etter... som skylling, er ikke det litt rart? Jeg var på Papanigunea for noen år siden på slekstreff Og da spurte jeg hvordan smakte bestefaren min Akkurat som skylling Akkurat som skylling Alt smaker som skylling Og skylling, som alle vet, er jo smakløst Det er jo det du krydrer skylling med som blir smaken på skylling Men hva er det skylling består av? Det er jo proteiner Det er blod, fett, flesk ja, men kyllingkjøttet er jo proteinet. Akkurat som protein. silikonpuppene dine. Oh, yeah. <laughs> Nå fikk vi en telefon her. Ja, det er advokaten som sier ikke svar på den kommentaren til Said. Så 50 är det nye 30, er det, det du sier? Ja, her i Norge så er det blitt sånn. Men ikke blant allt altså ikke blant allt i Norge. Trær for eksempel, altså blant de norske furene er det helt motsatt. 800 er det nye 2000. Så trærne lever längre de også? Nej, De blir äldre. Nej, de blir yngre. På grunn av miljøgifter som salting, sopp, insekter, skogdrift, til og med terrengsykling kan føre til... Altså, altså de føler seg på. Tre, du ser, er jo bare en liten del av treet. Det er jo masse røtter under. Og, og terrengsykling, altså, det er jo som om du skulle ligge på magen når jeg skal stå og hoppe på ryggen din. Det er jo ikke bra for treene. Skogdrift. men du har, du har virkelig et poeng der, for hvorfor skal vi mennesker leve lenger å se yngre ut når alt rundt oss forurenser og dør. Hva er det du skal leve lenger for? Ikke sant? Har du dødsangst? Ikke akkurat nå. Nå har jeg jo podcast, og podcasten er jo med på å få meg til å leve lenger. Etter at jeg dør, så vet jeg at jeg har en podcast der ute med 24 lytere. Nej jo som... veldig hyggelig. Men vet du hva jeg tror hemmeligheten bak lang alder hos nordmenn er? Nei. De som lever lengst er de som har drept noen. Mener du det? Altså, nordmenn som blir så gamle som man leser i avisene Gerhard, 90 år gammel Åh, det er hemmeligheten <køk> Jeg husker ikke hva hemmeligheten er Altså, grunnen at de ikke husker hva hemmeligheten er Er fordi de som blir gamle, de har drept tyskere ikke sant? Eller vært på retterretningsoppdrag for amerikanere, de har skutt russere. som har drept tyskere under krigen, de lever lengst. Fordi de går rundt og tenker på det hele tiden. Holder seg i aktivitet for å glemme. Ah, ikke tenke på det. Åh, oh, nå får jeg angst. Tenker aktivt på andre ting. Når tenking blir det en aktiv ting å gjøre, da utvikler hjernen seg. Man føler seg yngre ut at man er klar over det. De som har drept noen, de lever lenger. Shabana Eckhart. <hums> Nei, nå Nei, nå må du gi deg Må ikke være mennesker Nei, nå må men vet du hva det, Jeg har aldrig tenkt på det på den måten Men det er noe der, altså, hvis man bærer på en grusom hemlighet. Så gjør så... man alt for å fordekke Og det blir som å spille sjakk med sitt eget hode Man sitter og Tekker, tekker, tekker, tekker så utvikler hjernen seg For det... hjernen er en muskel man skulle jeg knekke med fingrene Uten at det er noe med muskeløret, det med bryskøret og dårlig trette fingre. Men det er jo ikke noe godt liv da, å holde på sånne hemmeligheter. Hvorfor ikke dør lykkelig og ung, og med ren samvittighet? Jo, fordi Norge handler om at man skal leve lengst, man skal leve lenge, leve et gott og sunt liv, altså leve kjedelig, men det om å gjøre å leve lengst. I Japan... Nei, det annerledes der, de, der, der tror jeg de lever veldig kjedelig Også, Det er jo så mange selvmord der Folk hopper jo fra disse skyskrapene Fordi det er så forventet så mye greier av dem Fra familie og jobb mm. Og til og med når de skal ta selvmord så forventes det at de hopper høyt Og at når de stuper så er det en fin vinkel Og at de får mellom 9,8 til 10 poeng Ja, at de lander helt perfekt mm. Altså det eneste dyr i Norge er imot Som gjerne kan dø ut og utryddes mm. Hva er det? Flott Flott, ja. Jeg fant en flott på Eckart i går. Nei, det sant? De, ja, de er tidlig ute nå. Oi, oi, oi. Flott er ikke noe bra i det hele tatt. Ja, også, men flotten er ikke det skummeleste nå. Flotten er jo skummelt helt fram til nå, men det dyker opp masse nye dyr hele tiden. Og de kommer via posten. Jeg tror posten er hovedårsaken til at det kommer masse nye dyr. Og posten er også grunn til at mm. rasen i Skandinavien kommer til å dø ut. Ja, det har du rett i. De farligste dyrene er disse bakteriene som posten kommer med. Ja, og dyr. 500 pass forsvinner hvert år fra posten. Og av de 500 passene som forsvinner, så blir det åpnet rundt 18-19 000 konflutter som forsvinner på veien, for alle er ute etter pass. Og via de åpne konfluttene så dykker det insekter og smådyr. Via ja, de åpne passene? Ja, og fordi Norge nekter å sprøyte brev fra utlandet med insektsmiddel. Alle i Øyland sprøyter utlandske brev og genmanipulerer. Dårlige nyheter for eksempel. Spesielt dødsfall blant norske soldater i utlandet blir genmanipulert. <laughs> og fremstilt på en annen måte. Det har kommet masse dyr. Monster, Mariødda, den har kommet via posten. Men jeg trodde at alle norske nyheter gikk gjennom Sverige. At de blir sila gjennom et system i Sverige. For Sverige er jo litt sånn uh, insektmiddel for norsk post. Sverige er med på det. Sverige er med på det. Men de slipper mye rart gjennom. Monster Marie Høna kom via posten Den er så tung at du kan ikke ha den på fingrene Ropper fly Maria, den kan ikke fly Men den avgir en ekkel lukt Som aldrig forsvinner Så jeg kan lukte på dig At du en eller gang i barndomen Har fått besøk av Monster Mario Høna For det lukter ekkelrotten Bæss yes! Men hvorfor kaller du Maria? Fly Maria? Fly Maria? Igjen, Shabana Hva slags referanser det er det ikke her nå da? Man roper fly Maria fly, ikke sant? Når man er med marionene på fingeren Ja Så, som du Det har jeg aldri gjort Nej vel? Har du gjort det? Alle oss nordmenn Shabana har gjort det siden vi vokste opp Du ropte løp, kamel, løp når du var liten eller noe sånt Men, men vi er forskjellige der altså Iberiasneil Hva? iberia sneglen. Ja. Modersneglen. Ja. ja. Kongekrabben, tassan, mink, allt. Har du hållit en kongekrabbe någon gång? Eh, jag har hållit hartin, ja. Ja, du... för den vi stod på ett par gånger på t-bana och så var den på väg till att gå in för den stoppa t-banan och så sa jag, "Stopp, vänta tills dörren öppnas, jag håller till en gång." Vad tänkte du på? Jag har hållit en kongekrabbe på på Nordkap och mm. och blivit fotograferad och Läste jeg at det ska bli forbudt å fotografere kongekrabber Fordi det er litt plagsomt for dem Ja, og så tror du samene, de liker ikke det Akkurat som indianere liker ikke bli fotografert Så mener samene at det å fotografere kongekrabber og sånt Fører til en langsom død Ja, og forfedrene blir fornærmet Ikke sant, forfedrene til kongekrabben Kamkatcha-krabbens forfedre Men alle disse dyrene her kom igjennom åpne konflutter På jakt etter pass Norsk pass? Ja Altså, jeg mener man har pass, og, og så lenge passene blir sendt genom posten, og ikke må hentes fysisk fra ambassadere og partistasjoner, vil det innføres flere og flere farlige dyr og planter til Norge, som til slutt vil være skadelige for den norske naturen og mennesker. Ja, men og hvordan... Det vil overføres bare sykdommer, parasitter, bakterier, sopp. Ja, men det hører med... Til... Etter setter <laughs> Ja, men det hører med. Vi kan ikke stoppe... Vi kan ikke stoppe posten, posten mot fram Passet ambassaden eller på politistasjon Er det et krav? Nej, for da vet alle tyvene at det er ikke noe mit Så åpner det er ikke noe penger her. Det er ikke noe pass her, la de komme frem Åpner konflutten For det de ofte gjør er, ah, ikke noe pass Så har de masse konflutter og kaster i skaven Og så kommer morderstneren ut Og så kommer eh, Kjempe Marie Høna så kommer alle de andre Bittesmå For ikke sant, de er jo allerede Kommet frem Altså, de kan jo komme gjennom luft og båt og... Det jo... Demonstrasjon 12. Det... april på Kallehavn. Det ble jo skilt i land masse kuer eh, på skagen i Danmark, faktisk. Mm. De Men kom... de sirlankesene er det ingen som skriver om. 11 mennesker omkom. I Sri Lanka? Ja. <laughs> Dessverre. <laughs> Neida, de Nei, det er... dør folk fra Sri Lanka hver eneste dag. <laughs> som de gjør i resten av verden. Anerhvert sekund så dør det et menneske. 20... Ja, men det blir jo så født man kan ikke skrive artikler om alle sammen <laughs> kommer det telefonkataloger hver dag Dagens VG på side 8969 En man fra Sri Lanka Døde av kreft Trist, sier familien Les mer om det på side 8961 <laughs> Nej <laughs> Men dårlige nyheter Selger jo Ja, det er sant Det som er tragisk er at 28 000 mennesker har Det sies at 28 000 har dødd for å forsøke å komme til Europa uten pass 28 000 mennesker har dødd på vei til Europa som ulovlige flytter, immigranter ja. hvordan var de dødda? alderdom, at de har gått og gått hun og... finner ikke den der Norge de oh, oh. end du kan ikke tulle med det det er heldig, og det er vår historie, Shabana. Vår historie handler om nomadofolket på 70-tallet som reiste til Tyskland for å finne kjærligheten og håpet. Tyskerne var ikke helt klare for innvandrere allerede så tidlig etter 2. verdenskrig. Det er litt tidlig, men har ikke helt kommet over det der jøde svarthud problematiken. La oss tenke på det og tygge litt på det. Kom tilbake om ti år. I mellomtiden kan dere dra til Skandinavia. Norge var neutral inn i krigen, dra dit. Så ja, det, våre, det kan vi ikke tulle med. Vi nei, kan, nei, vi kan ikke tulle med det. Det er forferdelige uh, måter de dør på. Men vi kan, vi kan snakke om noe annet. Vi kan snakke om uh, det der beltet hvor det bor flest hundreåringer. Uh, mm. Det er et sånt beltet. For, uh, Rett av ekvator. Ja, uh, fra Japan og helt bort til uh, Sør-Amerika mm. og Kalifornien. Varför är det så likt akkurat på det i det bältet som måste gå över hela oss och Nordpakistan faktiskt. Jag har mött någon av dessa hundraåringarna i Nordpakistan. Ja. De ser ut som 30-åringar. Jag mötte 70 år gammal dam med vångkrokar på huet som gick upp över fället som om de var getebukker. Det är för att de har något annat transportmedel. De har inget val, Shabbar. Måste se mig löpisk även i yogadräkt så vet jag att det är säkert en filmare från the backman som har bett mig göra det. Jeg har inget val. Ja, men de var spreke. Spreken si Deutsch, jeg Ja, men det er jo ganske imponerende. Det må jo være temperaturen, så altså rundt i det områdene der, så er det ganske jevn temperatur stort sett hele året. Og så er det mye dyrkbar jord. Ja, men det er et... My mus? Uh, Sa <laughs> jeg det? Det var ikke Men du tänkte i næringsskjeden? Nei, jeg tenkte på noe helt annet. Jeg tenkte at jeg skal ut i kveld. Men ja, nettopp Du, du, du kan ikke bedra en griseprat når vi snakker om 100-åringer Multitasking heter det <laughs> Jeg er 38, men jeg er nye 20 Du er singel <laughs> Jeg føler mig som nye 20 Men min biologiske alder er jo langt over 50 Nej. Ja, ja, men det, du, du lever du fortsatt som en 20-åring Ja Akkurat som når du begynte med stand-up og, og, og gikk på fest ut på byen i Oslo. Jeg kjører bil, ser innvendig sladrespeilet, ser utvendig, ser døshålen, skifter gir som en turvaring, parkerer, lukparkerer, stikker ut bilen, trekker parkeringslapp, legger den i forhånd til ruta, stikker i butikken, kjøper litt grønnsaker, jeg, jeg tar en halvheter der. Men har du ikke merket årene i noen steder aldri? Ikke når jeg gjør akkurat de tingene som jeg nevnte. <laughs> Men utenom det, så er det klart jeg merker det. <laughs> Hva det du har Nu ska Når jeg skal reise meg opp fra sengen. Så, så jeg har opp til om jeg har titlet. Du har jo et par minutter av seg. Nei, jeg det på når jeg knytter skolisen. Har du ikke sett når jeg går herfra hver gang, så bruker jeg en halv på å knytte ja, du, Det er å du, døye seg ned. Ja, men du knytter skolisen som en seksåring nå. Mm. Bruker kjempelang tid. Jeg klarer ikke å ta på ternene mine lenger. Hjør du, du ikke noe sånn yoga Nei, nice. men jeg som mye yoghurt <laughs> Men disse hundreåringene Det er en viktig grund til at de lever så lenge Og det er I tillegg till mat og, Men det, det viser seg at mat og sånt ikke er det viktigste Det viktigste er at de er Ønsket Ønsket? <laughs> Hva... Skjønner, at det ikke sitter familier rundt Spiller de band? Hva... <laughs> Tromisen er ønsket <laughs> Det er 2000 mennesker i salen. Han er veldig ønsket. Nej Du har allerede 10 minutter for seg en sagetrikutupassarine. Du har ønsket. Hei, hei. Nei, de har ønsket av sine egne, av familien sin. Elsket. Elsket og ønsket. Hvor mange ganger kan du ønske den samme personen? Ja, men de lever meningsfull i livet. Ta oppvasken. Du er... Nei, men altså de gjør jo tai chi Og gjør sånne bevegelser Men de er i bevegelse De har meningsfulle oppdrag Og de er elsket og ønsket av familien Det er ingen som plasserer dem På gamlehem og så er de glemt Nei Så det er et viktig tillegg Ting da Det høres veldig bra ut <tosolo i> Jesus Christ I dag er det bare jeg som blir Jeg begynner å bli gammel Bare jeg som blir av mine hvitser det de hundre 30 er det Jeg har ikke fått tak på Jeg har ikke fått tak